Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi këtu në Bumerang. Emisione 6 për dhe të fundit për këtë vit dhe do të shikojmë përsëri në janar dhe në javën e vazhdim. Mezi po e presim të vitëri që të gjithë jemi në atmosferë festash, është data 24, do fillojmë fuqishëm e të tjera e të tjera e të tjera që do i dëgjoni pafund këtoja 10 ditë në vazhdim. Por para se të zoni ato, kemi menduar diçka speciale për ju. Sepse opozita është e vështirë për t'u kaluar. Por, por është por, e rënd pushteti. Por kur kalon opozitën dhe merr pushtetin, pushteti merr me hallë. Me plot hallë. Kur ha krajtësira e pushtet, ti kërkon që të kalosh ndaj një mandati tjetër. Sepse me hallin që e morë qeverin me aq hallë sa e morë, një mandat nuk të mjafton. Ti mbyllish të gjitha ato gropat që kanë lënë hapur ata të tjerë. Por ka filluar countdowni, sepse ditët numërohen mbrapa. Dhe Ta. ti nuk unë të amash për po shtetim për sëri Nuk e fitoni do të e shkollaj Por si shkathë njeri qili Ti apim rames dhe i mandat dyt Ta provoj me dhe njerë sa të marim se le Më i themi në valë transmetimit të boomerang. Faleminderit që po na ndiqni. Përballë me kam Anestin. Jo, unë kam përballë Remando, nuk e Anestin, s'kam Remando. Ne kemi parë përballë muati, po lirikto peshë. Kë gjurd të kolision tre vetat aty që kundojnë tre këngëtar. Ato grupe këtu situacioni mbusa e fërije, ose 1 2 3, po, 1 2 3 kështu, po. Po tre parti bashk. Jo. Tre parti bashk? Kështu, përzië dhe po i kam parë. Të 30 parti bashk. Tre mund koalicion, tre parti që drejtojnë vendin. Jo, më jo, tre parti drejtojnë vendin. Po, po tre parti që zien këndo ku në shqipëri kush po kush po nei tash kemi sa parti janë gjithsej 100 200 300 400 500 600 700 tek 800 te, rrethullojm po tre kemi që kemi tre lidera tre të fuqishëm kush janë ato tre kemi jo ka shtat apo kemi sto jo tre fa ke fakë tre tre ke drejt shtat apo tre tash tre tre tre 3 se s'kam qenë mirë biologjinë edhe s'ia shumë numra kush janë ato tre sipas mendimit tënd Letë themi LSI, PDPS. To janë tre më të fuqishmit. Po kurzihen këto treja, si çfarë mund do? Pritë severia, e... pritë opozita çfarë mund të bëhet? Me këto tre apo uzojnë këto po, treja? Morën fond ne? Do ja. Ta shpëtin pasaj. Po ja uzojnë këto javën e parë. Kurë? Po uzojnë. Janë zënë? Po. Ja, as nuk janë. Jo, nuk, nuk uzojnë kshu, po pati llafe me një shu. Apo le të themi shans. Na foltorët, i thit njëri pri tjetri. A saboku. Nga la shërti ishte reforma zgjedhore. Reforma, pa, akoma. Këta do të hapra, lëseja do të mbylura. Çfarë duan të hapin ha atë? Investimit, po. Ky thot hapeni jo, ta mbyllin atë këtu. Ky tha, jo mos u bë arbitër. Ky tha, ju të dyni bashkë krimi i organizuar dhe nuk dobim zgjedhje. Këta mm -hmm. thanë, jo, po ne do të dalim në zgjedhje. Jo dalim, po s'dalim. Jo po të dal ku të dal. Tamogu tonë mbështetën ato tri leçe këta. Ja, janë këshu fis domethënë. Apo tri leçe, mos tri leçe. Tri leçe. Atje domethënë pse i thonë tre leçe, se ka tre lloj çumshash, tre lloj brumrash këshu, tre. E kta këshu janë. Hidh e fut aty e po fut. Në, fut njëri, fut ti, tjetri, fut si... tjetri. Do ti thuash kanë kan debatëm për si kta apo Tallen kot me ne? Kta, jo, nuk kta. Nuk Tallen, po kanë debat. Tavzona dhe... këta i tha, unë po nuk do ikën koalicioni tha LSI-a. I tha PD jaun të marr i tha. Pse ja hajdeni tha se i marruan. I marruan. I merë, i merë, i merë, se... Sa, sa për e thamë vë më përpar, i duhet një mandat tjetër, i merë. I duhet mandat tjetër, par... Gjitë se si... Ti e fosë një me blëstit 3 leqe. Për 3 leqe, thanë të 3 për 3 leqe. Gesje dete at the might of the devil e ki kanni web sin in my mean boat e ki gesje dete at the might of the devil e ki kanni web prekem pak mu prekem pak shuçan unediçem podonti adon ljoçka prekem pak mu prekem pak shuçan unediçem podonti adon ljoçka hey boy i froze cause i love how the air in hide it for the boy tsano i ur na hit sker kuina ja io ma purso da pura sicura Qka të që boj Kur nuk e më shefi E voj për shefi Në boj qka duti, për qka do në hrefi Jakur u të fyëm sëri që ku Anis, kam një pjotek shu precize? Iko hajdu të me ndër hajdu të O hajdu të me ndër hajdu të O hajdu të me ndër hajdu tëjtë Pjotis, të përgjigjum... fyshën... A, hajdut, hajdut, po përgjigjemi pa pyetjes, më zoti. Dalet atë feni. Po përgjigjem. Ai hajdut me ndër hajduti. Problema çfarë jam unë më vlerë ato çfarë jam ti dëshmitari këtu ti do të përgjigjesh këtu, po, më thuaj. Të tres zvarme policimoreve apo jo? O hajdut, hajdut po, me ndër hajduti. Po për... do të tres zvarme policimoreve. O pardunus ordiner, po je kriminalje, je kokra kriminalit je. Kush? Jo ti je kokra. Po ti je ndër hajduti. Kre... Po, ke bërë afere korruptive ke bërë. Hajdut me ndër hajduti. Po le më më të tregom ua këto. Unë të thira, të thira. Ne jemi këtu për të përgjigjur kësaj pyetjes. Ne do japësh Një për një logari Po Po Qa me ndonë për Qezi? Hajdut me nërë Hajduti Qezi? Ti? Unë Por e qa me ndonë për Qezi? Për lirë e qajamu Je Hajdut me nërë Hajduti Po n... lirë i më këto tash, mos i devjo pyetjes Mosi Djo, ne... unë janë përgjigjim pyetjes Mos i devjo pyetjes Po përgjigjim pyetjes Vashdo me pyetjes I kokralem ma shtrusit ja I je, je përdunus ordiner Po je ma shtrus, me je ma shtrusi Po për do p Më pyet, më pyet të përçak ishte, përçanfton Po veç për një... për për po qa mendo po për qezin? Po për qezin, s'mendoj fare S'mendoj një që për qezin? Jo, s'mendoj Po atë po uh, tenderin që i kesh shqitur? Po që lidi ka kjo me muat të? Përçanfton e emision, moti për qezin? Po kjo ishte pyet e përçanfton e emision, moti për qezin? Po kjo ishte pyet e përçanfton e emision, moti për qezin? Po jo, i e airde A pranove të vishë në emision po, Ore, ku do dalesh? M'thuaj un, ku do dal? Po ma dera do dal. Do dalin a dera, dalin ti. Po jo na dera, në emision. Në qa, emision ku do dalun? Un do ta, çfarë do të, çfarë do të trajtoj? Është zhvjedhur apo jo? Edhe është zhvjedhur. Me raste, vende vende. Vende vende. Ku t'ka kap? Jo, ku jo kapi atyre do. Se un nuk voto vet. Do goja njerëz të vitni. Nëse <laughs> ke yur, ti je psikologish ke dorë fare. Fare, fare. Ti ai, haj dut më ndihaj duti. Nuk jam unë. Ti je kokra mashtruesit, o ti je për turunosordin. Je ordineris. kokra mashtrues. Je për turunosordin. O je mashtrues, kriminale. Bëdi. Je kokra kriminal. Mm -hmm. Po tjetër, për çam fkeftuar mua? Kaç doja, kaç, ende zor më informacioni që dësh. E morr informacion. E morr informacion. Faleminderit. Po kush u morën në parlament atë mua? Po kush u morën në parlament më? <laughs> Do të thon, je i qartë. Kjo ishte, po. Edhe popli është i qartë. Kjo ishte pra. E gjithë 2 orë gjyse marrën pyetje ja tortish. Është vjet apo s'është vjet? Kus e trai guan kokë në mëmër. Ie haidut, mender men haidut. So he's done it Nikola e përcjalimin e javës po. Përcjalimin e javës e pash prapë. E shikoj apo rijavos se s'kam çfarë të bëj mbas ditës, prandaj. Jo, edhe të detyroj se të vjen njoftimi ku do qeshu për përcjalimin. Live Facebook, Live 24, Live, live Ora News, Live të Topi, Live Klanin, Live të CNN, Live të BBC. Ske ku jam ban, tek e fundi do e shofish. Edhe Big Bang u shfut live. Serimi i atë. Edhe Big Bang. Ua. Atë the listë se kanë parë se kau një kod. Kau një kod ti? Që çuaj edhe mama ka hiç farë, më kanë dhuar plan. Po. Ë ja, bukur a ashtu se të në këto sqarime tani na ka sqaruar ana ka dy javë që sa janë këtu për një muhabet. Po të njëjtë dy javë një muhabet. Dy javë ka një muhabet. Vazhdon thotë që ne jemi mirë, jemi fuqishëm këtu. Por s'jami kënaqur. S'jami kënaqur. Por një mandat dy të dhotë. Sa mundon? Unë unë do ta di çam u ngon këtu. Mungon, mungon, qe qe se, mungon një zgjidhje. Se nuk e kënaq zotin Rama që shegje. Çan kanë bër këta. Po mendoj do 100 mungon se. Ai nuk e thot kot se s'jami kënaqur. Po pra se para ai ka njerëzit më të zgjuar të momentit të partisë. I ka. I ka ka intelektualët më të mëdhenj. I ka dhe këta, ekonomistat më të mëdhenj. I ka dhe këta. Krimi, krimi. Jo, jo, jo, jo. Jo, <laughs> jo, jo, jo, jo. Ëh, jo. ose më thrarë. Na, na këto më diës zoti premi ministri. Po. Ëh, ka gojja njerëz ka kuadra më të lartë, kuadra më të lartë. Pse që ka Di çka ka ndodhur? Diçka mungon. Un them, ti api mandatin e dytë, domethënë ti bim thirrje popullit, ta votoj prap, ta kuptoj ç'është mungon. Se ta marrim popullin po, ja, në çaf. Po jeta, pse? Ai thot, nuk kemi kënaqur me qeverinë. Ai përpishet punas te përpishet prandaj mm -hmm. edhe nuk është i kënaqur kërkon kërkon, vet kërkon kërkon shumë nga vetvetja kërkon shumë nga vetvetja po po kërkon ai kërkon prandaj kërkon. Shp, un them këy meqense se është i kënaqur se di asha kërkon kur kërkon po i japim mandatin e dyt ta kuptojm kush paknajsia dhe çfarë do bëj këy e... orën them mos është ndonjë lojë kjo jo jo jo eh? se ka... Ky tha ka ma koma për dëdhën Sin Big Brother Janë vet vetja ka ma koma për dëdhën Po oh, e ka përsi ajo bjondja Shë ka ma koma për dëdhën Po nga shu, e prandaj e Prandaj, e prandaj, prandaj o, Publik e bilti, votoni Publik e votoni, votoni Sepse votoni, ka votoni. ka ma koma për dëdhën Pa me di që farë njeri janë Pa me di që farë zemre t'i gamë Ma dhe bloh në dëshuri Ras një shansë nuk ma kevan Uuuh oh, Veç një shansë sagen dass dir fällt mir schwer eigentlich mache ich sowas nicht doch du bist es mir wert glaube mir ich weiß bescheid du bist einfach unerreichbar und ich frag mich selber schon warum ich dir so Zeilen schreib wie gern wird halt im frust vergessen für nur einen kuss und hier wird ich mich selbst verletzen baby sag nicht du liebst mich nicht du kannst es nicht wissen denn du kennst mich nicht Mamaß an dem ersten Tag als ich deine Augen sah konnte ich nicht denken du warst einfach krass wunderbar ich frag mich jeden tag keine arts mir je gesagt was an dir so geil ist das mich so verlegen macht mein charakter mein aussehen und mein ganzes ich kann nicht ohne dich leben denn ich liebe dich ohne dich leben ist die höll auf erde du glaubst es nicht doch baby ich schwör für dich sterben werd ich nicht nein du kennst mich nicht werd ich nicht nein du kennst mich nicht To you, happy birthday to you. Happy birthday to PD-ja. Happy birthday. Tuj to... 26 wow. vjeç PD-ja. Wow, 26. Mashallah, mashallah. Do bërtuar, u bë për të martuar. U bë për të martuar, u bë për të martuar. Bër... Po, u bë për të martuar, se do thosh ti pse? Pse. E thuat ti se ti do ta themun, do ta sumirun ty. Të njëjtë shumë. Ka nevojë fare un do ta them. Ja, ta themu pse. Ç'ne ha. Qëtari, domethën vet PD-ja tha, jemi të hapur. Për çfarë? Si u hap? Për çfarë tha ky? Si të hapur ne. Do të hapur me në partinë tëntha. Presim të zbërtirë, presim miqta. Ha. Po fola i dyert të hapura me dyert, dyert të hapura me aman. Presim miq domethënë që presim miq të, të, të vinë diçka, s'është rritur tani atë donoin nuse më këtu. Ndoshta mund kjo? të jetë kandidat të mundshëm thua ti. Pa pse. Kandidata apo kandidat. Qësi ka, necisur është që të vinë njerëzit. Sa i tha, jemi të hapur për të gjithë. Kush të dojë tha, hapim dyert. A le bojrum. Po. Bravo, bravo. Kalova një ditë aty PD-ja kishte dhe hapur vërtet. Ishte porte madhe hapur aty. Dera, futesh e futesh aty. Nuk futesh dot deri në fund, po futesh aty. Deri diku hyje. Po, këtu tha, jemi të hapur. Si se vaj të njëri. Si se vaj. Si vaj të njëri. Si vaj të njëri. Po, ja. Ora fare as një, as një kokëra e njëri. Vetëm ata të tit u mblodhën të tjerët po vetë njerë. Ua. Ua, u prisja një bum. Unse unse marr vesh unse unse marr vesh. LSI-a sifton fare, ktaskon te LSI-a. PD-ja thot hajde internet. Sulvet e njeriu. Po sulvet e, po, ndoshta, ku do? Ka shpërndajë festa mijëll? Jo, jo, jo. Akoma, jo. Për to rastë nuk i shpërndajmë. Vetëm baklava mund të shohë na për vetë. Baklava. Po, Qiqe, baklava, mirë e keti. Gendenin top kështu? Se kuptoj, nuk e kuptoj. Tu thot tjetri kur bëri kur bën 100 vjetorin Shqipëria që u bën 100 vjeçë, tort kat. 24 August. Pa pa, filluan njerzit me lopata. Po dakor, dakor. Me Vinça. Dakor, dakor. Me Legena me. Dakor, dakor. Ati e morën torta. Mm. Tha, hajde merrni po te PD ja pse zënë. Edhe pse s'po vën këto po them dhe unë. Çfarë m'ngon mo çam? Mung... Ja këtu do dola. Se ne m'sirame tani... çm kujto pa bakllavë. Ti... Mo duan ndonjë çobakllavë so anë. Jo, jo, jo. Tani ti, më thua sh me hajde e për dal shtëpi. Mos vjen te shtëpia te për dal. Do ftohesh ti mos vjiun? Ku m'ngjëses respekt. As m'ngjëses respekt. Po se kuptoi, nuk e kuptoi. Mo do i vën nga çeshori. Po ndoshta mo po. Ky u thot welcome është si ajo qetsia për para stuhis Stuhia për para qetsis Me për njërëzit ati Me për në kartë Me votë akë shuk Tu për të ti welcome Welcome to për dëja Muk e mërvesh Welcome to për dëja Welcome to për dëja Welcome to Sancho Për world change mad bitches so much props been a life when i want to fuck them all get my brain in my very fast car for ruby we 12 maranello on my arm ladies can't resist the charm haters get the ring of the dog and we do this all day welcome to sancho pain Welcome to Sancho oh, Payne yeah. We make money money we spend and get mad honey swimming new women imported linen egyptian cotton the party just started the party ain't stopping keep shit popping pop in these bottles hey just keep hating fucking these models so much money like we own the lot I'll pull up to a club in the white moselago he don't make dollars he don't make sense he don't make you rich he don't make shit shit with a shit I mean how much better can he get? Harley's, Maserati's, Scalatos, we make too much dough. And we spend it all day. Welcome to Sancho Pay. Ja, jemi i këtë e, e përstëri në pjesën tonë të fundit në Bumerand Dhe do thonë ju pëse uksu e më prapë Po se s'kemi pun tjetër Jo, kemi pun tjetër Por ka pas një përplastje Një përplastje në parlamentit e djeshme Që se mor avesh ku, si ndodhi Kërë që atas një që vërplastje Jo, jo, jo, në parlament jemi... Përplastje Endimesh mendimesh, idesh. Nuk u thyen as vazo ksa erade, ka, nga, dera, i radhën, nuk u ndan, nuk u bllokuat derën kuran. Vetëm idesh, vetëm i ide. ty. E kusht. Luftë e bukur, kusht po thosh ti. Kusht. Çfarë mendon hë, kusht? Un kusht. Ta. Kush? Zoti Saliverisha me. Jo, jo, jo, jo, jo. Nuk është fare. Jo, jo, jo. Ja. Sta merr mendje prandaj. La Munoka? Jo. Ja. Apos, nuk dorzohet. Me rë fillon mbiemrin. Me rë fillon mbiemrin. Është e ministër. Kaq ndima, nuk kam shumë ndima. Hmm, po era një dinë të vogël fare ra ra ra ra me një deputet që si falon me b me b. dy b ka bb bezet patyë bez ben ben ben des ben ben blu blu u plas e me era blu çafitojon tash me ramën nuk çfiton gjithë tash Aske... ta po tut u plaset aty u plasën në sheshul vogo këy kërkoi interpelanc bërësh me shtatë deputet dekuta zoti beni zoti vangjeli zoti nardi zoti astritita u folin emër ky ta ozoti edi ta ik ik shi hundët i thashte ik shi hundët i thashte hundët po mas tek shi kjo apo nikisë për a për vizat autostradës po për vizat e bardha në autostradë po vizat e bardha ofri po, kacaki ta kry beni kryeministrit kryeministrit ky tha po iko beni po kanë sikta njerëz se po kanë iko beni tha doli fare ashtu Do li vetë, i, I këpëllansa u bë ashef madhe, sa populli së të mori vesht asë gjemë Pare, po si po. gjithë momë, kush ka marrë vesht po në njërë populli Nuk ishte kyr, kyr, e korë amat për gjithë kujtje, prendaj Kuj tha dhe... ti ke fut kriminilat në parlament, ti, tha. ti nëzore këtë në burgu E naburgus, më tasim ti... e këto kriminilat në parlament, aji po voton ligjin, po ti kishte futur, nuk e voton lijim, për për këm të, këm dhe ligjin Për prendaj po tem dhe unë, së të këpëllansa e kërkoj i këpëllansa, e kërkoj për dishka, po nuk do leti ku d Po, hyri për t'hyrë në interpellansa po zoti Po, zoti Beni, po hyri. Po, Beni më astriti me Nardin Me, me Nardin, gjithu 7 veta këta, ishte të zonja moza Zonja moza? Po, moza, fizi Shesu i mm. tha, kuj foli në emër, kuj? Bravo, po për shumë bukur I një interpellantë si kjo që pamë të javë nuk ishte Nuk ka për të ndodhur në një Pra ndaj, ide të qarta Së morë në vesh, as i gjë Por 3 orë palanet ishim live Ishim live 3 orë Interpellanta o bë, as i Asni herë unës dishta me të lëndu ty, o me të lëndu ty Asni herës dishta me ti pa po allotë në sy, allotë në sy Asni herë unës dishta zemrë me të thy, o zemrë me të thy Gjëshka që kanë dosë kom pasë qep me ndu dhe mu të shukry Shpërëm të uva shumë, të shtuva më funë E fjallë të mija më funë, me të më fjallë Ka buva unë, të nduva shumë Shpërësaj që në ditë kime më përës Wot du mit dir so missnave kurz geschau mir es wot du mir thon fal edermit et di et di so kum gabu kum trai dën es ful kes für mu schau i um fü um stü um got dit um fort prozen elot dich platz und mu für mir di du i um just jo burra so konkur partne diverse çndrji jam brand er mal toy hat moment wir san zu spirt im wärm po von ko problem E ka kurumshano në ty të kuptoj Ës po duam të thon vala të puskoj Just got to me thonë falë dhe përshkoj, që demi të sentor ne do festojm do ikim ne Dubai syqyr na van rrogen qin 3 muaj ta pikokr bilet tashim vëre mision thjet po do ikim te Dubai nuk rim dot ora ne dorrinim me pos, shum votoshim postrim pos dot do kur te bien thjet biletot ik, ta blen bileten nikola 3 muaj pa marr rrogen ores me besohet morr rrogen e marr sa shisha mama gzo roga borxhe as po hajt ma ora tash je po kujton ban kujton ta mbyllim ta mbyllim ta mbyllim shpejt e shpejt pra faleminderit qe na ndoqet ne boomerang mua remandon dhe anistin <gles> Ju urojm Krishtlindje jo, të gëzuar. Unë uroj asnjërin as Krishtlindje, as vit të njëjtë. Ari o negativ, ri o, o negativ. Dhe djamo daluroj. Po Pse suron ti vitin ja. tjetër? Do thuash ti më mirë 2017-a. Unë se them. Pse? Sheverrin do kemi të njëjtë. Okay. Parlamenti i të njëjtë. Okay. Deputetët të njëjtë. Po. Opozita e njëjtë. Po. Shteti të njëjtë, rrugët të njëjta, pa drita, pa ujë, çfarë dorosh? Ah, më çfarë dorosh më thuaj, un fal. O sot festojmë nga neve. Faleminderit që na ndoqët. Miru pashim, shqemi në 2017 Me të rejat më të fundin Nga 2016 Po, sukses e një jetë We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a happy day We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas.